Розділ другий, який оповідає про повернення сірка з походу, зустріч Кошового з царевичем та щедре козацьке застілля. Але який там нічічірк, якщо тертий калач грицько старий лист Степан Білий та проноза Андрій Яковина ще могли тримати язики на припоні? То що тут казати про козаків-доньців, яких розкидали аж по чотирьох куренях – Корсунському, Медведівському, Уманському та Кальнеболоцькому? Вкинули по два донців кожен курінь до пари, щоб їм було веселіше. До Кальнеболоцького потрапили щирі завзятці панько-лучка та гаврусь-мережка, яких – Хитрі болотці швидко схилили до картяцької гри на секрети, скориставшись тим, що їхній курінний добрий вечір пішов із сірком на тягиню. І ось уже після першої програної партії необачні донці Лучка і Мережка мусили зізнатися, хто приїхав з ними на Січ у лисячому каптані і шапці Макітрі. Почувши про царевича, козаки одвісили щелепи до колін. До чого воно? Такої чудо сії на Січі ще не було. До них приходили всілякі лякі цабе. гетьмани прибігали на поклін, найвищі посли вчащали з тридев'ятих земель, чума приходила, короста, воші, сарана прилітала, а царічі царевичі «Ні! А на сиру ж твоєї матері!» – нарешті вигукнув кальний Болотський козак Вовкотруб. «І що ж то тепер буде?» Але ні пань Колучка, ні гаврусь Мерешка, які прийшли з Дону разом із царевичем, не знали, що тепер буде. Вони навіть не здогадувалися, чого царевич Приїхав на Січ. А може, і знали, та не хотіли казати. За те ж, яку надію подали запорожцям. Вони відразу почали багатіти думкою, що тепер, нарешті, цар прийшле їм давно обіцяне грошове жалування. Прийшле харчових припасів, пороху, свинцю, гармат, ядер та доброго сукна – на нову одежину. Бо ця вже так обносилася та просмерділася дьохтем, що соробно було перед донцями. «Ей, товариство!» затрубив, завив на всю голов... горлянку вовкотруб. «А чого це старшина приховує від нас, хто прийшов на Січ? Не було ще такого!» «Ні, не було!» Закричали козаки. «Треба потрусити ці від душі та витіпати з них усю правду. Може й жалування вже прийшло, а вони, курви, відмовчуються. Сіркоб не мовчав. Треба взяти їх за барки на сиру їхній матері». І далі трубив вовкотруб. «Ми не посполиті, щоб нас дурити». «За таке крутійство й повісити мало! Бач, що вони собі дозволяють. Підстебнув як півень і поплював на долоні гандрій Тхорик. Він був лисий, без оселеця, зате до бійки руки свербіли завжди. «Розперезалися, поки немає батька сірка!» «Батько б їх вигнав із січі, як мене колись вигнав був за те, що я заїхав у вухо одному підсуткові!» Лучка з мережкою не раді, що розбазікалася перед козаками, втягли голови в плечі і сиділи без голів. «Яке там вигнати?» – закричали кальні болотці. «Повісити! Втопити!» Забити киями, як скажених псів. Козаки висипали на двір і побачили, що цілі ватаги, таких як вони, нитяг, вискакують з Уманського, Медведівського та Курсунського куренів. Саме звідти, де оселилися доньці, і, видно, теж не втримали язиків за зубами. На той гамір повибігала козачня з інших куренів, і за мить увесь кіш знав про нечуване диво, яке допіру вчинилося на січі, а їм з запорожцям про Тенні Гугу. прозганяючи розганяючи поперед себе туман, попер до куреня наказного грицька пелиха. А той уже стояв на порозі. Козаки підняли вуса до неба і здійняли такий гвалт, що туман зовсім розвіявся. Наказний же, діставши з-за широкого шалевого пояса пістоль, гахнув у небо. Туди, куди здіймалися вуса козаків. Вуса вмить опустилися вниз, і наказний пелех звернувся до натовпу з такими словами. Братіє моя Люба, товариство поважане низове, панове молодці, ви можете мене покарати найлютішою смертю. Можете роздерти отут на шматки чи втопити у чортом лику, як колись сірко чорта в ньому втопив. Можете повісити чи спалити на вогні, як чумного. Але перед тим мусите знати, що ми із суддею Степаном Білим та писарем Андрієм Яковиною не розголосили вам про прихід до нас царевича Симеона Олексійовича лише на його ревне прохання. Не з руки було нам чинити всупереч повелінню самого государя царевича до приходу сірка, нашого славного Кошового, бо сказано ж у святому письмі «Не накликай на себе біди, вона коли схоче». І сама прийде. Але раз уже так сталося, що з Божої волі ви прис, самі про все довідалися, то давайте ж, братія Люба, не смішити людей і покажемо царевичу Симеону Олексійовичу, що ми товариство статечне, чемне та помірковане із царем у голові. І не будемо з нічев'я порушувати спокій у нашій матінці Січі Запорозькій. Так сказав Грицько Пелех. І, заткнувши пістоля за пояс, повернувся і спокійно пішов у курінь. А принишкла братія стояла ні в сих, ні в тих. А потім, понуро і присоромлено, стала розходитися, по своїх касарнях. Після того козаків як підмінили. Вони ходили січовим містечком шовкові. Ніякої тобі гучної пиятики, ніякої сварки. І щодня молилися в церкві святій покрови. Ставили свічки і дякували Богородиці, що знов заступила їх у найтяжчу хвилину. Відвернула чуму, затулила їх покровом своїм од лиха великого. А тут, як на те, ще й государ царевич до них явився. Сірка виглядає, і тепер братія козацька сушила голови, як би то гідно та гречно зустріти Кошового. «Я знаю, що треба зробити, щоб потішити батька». Сказав гандрій Тхорик, чухаючи ту місцину на тім'ї, де колись ріс оселедець. І він напоумив запорожців пошити царевичу Симеону Олексійовичу справдешню царську хоругу з двуголовим орлом, аби він його сіятельство вийшов із тією хоруговою назустріч батькові, коли той вертатиметься на січ. Так і зробили. Високославний січовий кравець Приший кобиль хвіст, Викроїв із дорогої тафти полотнище. Вигаптували на ньому двоголового орла, Наділи на древку І ось як тільки надійшла звістка, Що сірко наближається з військом до січі. Царевич Симеон, А з ним наказний пелех, Суддя Білий та писар Яковина, і ще деякі значні та знатні запорозькі товариші вийшли за валову браму навстріч Сіркові. Кошовий, видно, вертався після вдалого промислу, бо над його військом теж розвивалася малинова хоругова. І від того ясного полотнища отаманове лице відсвічувало малиновою смагою. Та й усе військо цвіло, як макове поле, що простелилося серед зими перед Січчю. Тоді зо дві тисячі запорожців ходило на тягиню. В обозі, окрім возів, навантажених усіляким добром, від килимів, хутра, коштовних вин до срібного посуду і тютюну, були й полонені татари. За довгу дорогу вони змирилися з долею і тепер примруженими очіцями зиркали на січ, якою лякали їх з маличку. Ось вона стояла перед ними і дивилася на своє малинове військо, дивилася на сірка, а сірко дивився на неї, осіняючи себе Христом. На татар же січ зирила чорною бійницею з невисокої дерев'яної вежі. І коли там гримнула гармата на честь повернення Кошового з козаками, татари подумали, що всмалили по них і попадали на землю. Наказний пелех підвів до сірка царевича Симеона, який тримав хоругву з двоголовим орлом і пояснив, хто це такий. Проте Сірко, зморений з дороги, чи то щось не дочув, чи, може, не подав виду, але він лише кивнув головою. Поздоровкався зі старшинами та значними товаришами, привітав козаків і сказав, що йому треба якомога швидше перечитати листи, які за його відсутності надійшли від гетьмана Самойловича. Ті листи зберігалися у військовій скарбниці. Сірко залишив військо та осавула, а сам, подавши знак писареві Андрію Яковині, пішов до військової скарбниці, де нарешті сів не в сідло, а на лаву, випростав ноги в рудих чоботях з телячої шкіри та заплющив очі. Ну... «Читай вже!» – Вилив він як вині. Гетьман Самойлович писав, як завжди, одне й те саме. Турок з татарами збирається йти великими силами на Україну, з ними злигався Дорошенко, і тут треба забути про всі особиці та спільно боронити отчизну. Московський цар Олексій Михайлович і він – гетьман. Покладають великі надії на запорожців Які завжди славилися вдалими воєнними промислами Над бусурманами Ох і гадюка Мені б твою булаву хоч на рік Животина продажна Подумав Сірко і заснув Писар Яковина читав Він знав, що під такі читання Сіркові добре спиться а Яковина Сірка любив. Хоча, якби Кошовий не повернувся, стагині живий, він би волосся з голови теж не рвав. Сірко вже на цьому світі нажився. Скільки йому? Шістдесят? Більше? Не вгадаєш. Шістдесят третій пішов, сказав крізь сон Сірко. Яковина похолов. Але читав далі, читав і думав. Чорт, 63-й пішов, а кажуть, що він проживає вже третє життя. І Яковина любив цього чорта. Але краще б він не повернувся з тягині. Хай би він потім жив і в четверте, і в п'яте, але вже без нього, без Яковини». Коли писар дочитав листа, сірко прокинувся, розплющив колючі в золоту крапочку очі і подивився на яковину. Кажу, шістдесят третій пішов, а розуму не набрався. — Хто? — спитав писар. — А ніхто. — Щось будемо отписувати гетьманові. — Ні. Сказав сірко. Він уже знає, що січ Зачепила чума І наказав не приймати наших листів. Баба звоза. Отак? Листів не приймає, А посла свого до нас відрядив. Бачив? Де? Не зрозумів писар. Та подивись же у вікно. Яковина підійшов до вікна. Навпроти Біля куреня Кошового топталася величезна в людський зріст чорна ворона. Писар її впізнав. То був гетьманський посланець Трохим Зуб у чорній крилатій кереї. Він піджидав Кошового. «Хто там?» – спитав Сірко. «Зуб?», Зуб" – сказав писар. «Ну, це надовго. Пане Кошовий, несміло озвався писар, кажи вже. Треба поговорити з цим, ну, царевичем. Клич, сказав сірко, і я вже йду до себе. А зуб? Зуб теж нехай слухає і мотає на вус. Усіх, кого треба, Клич до мене. У сірка, окрім гетьманського посланця Зуба, зібралася вся старшина. Лише Осавул Харкобілецький ще клопотався з військом після походу. Прийшли діди-райці, гнилиця, кваша, черкас, щобтискис, покришка, перепічка. Ще підоспів дехто із значних товаришів таких як Гнат Голобля, Хома, Лисокобилицька та Кальнеболоцький отаман Добрий вечір. Та так і напхалося повен курінь. Царевича Симеона з Іваном Міюським припровадив до Кошового писар Андрія Яковина. Але сірко посадив високого гостя між собою і Грицьком Пелихом. Так і читав мої думки, бестія. Холодок пробіг в грудях яковини. «Тут мені кажуть, що ти називаєш себе сином царя», – звернувся Сірко до молодика. «Може, хто зі наших чогось не розібрав? То розтлумач нам, Сірим. Ти є сином государя Олексія Михайловича». Того, що з нашим гетьманом хмелем колись приятельство завів. Чи, може, ти є чадом котрогось із менших царів? Тих, що ходять під рукою великого государя. Молодик підвівся, поправляючи на голові соболеву шапку макітру. Тихо відкашлявся в кулак і набрав повні груди повітря. Але сірко... Застеріг. «Тільки правду кажи, бо ми тут на Січі уже набачилися всіляких пройдисвітів». Кошовий чомусь подивився на гетьманського посланця Зуба. і Його колючі очі в бурштинову крапочку взялися лихим блиском. Там затріпотіли крильцями золоті мушки. «З такими в нас розмова коротка». А ти ж ще молодий, жаль буде, коли розгніваєш брехнею і Бога, і наше чесне товариство. Хлопець зняв з голови шапку, притиснув її обіруч до грудей, і тут усі побачили, що на очі йому навертаються сльози. Ну ну, сказав Сіроко, ти ще юний. Але не такий, щоб розпускати нюні. Ми зібралися тут не на сльози твої дивитися, а почути правду. Тобі не соромно рюмсати? Страмно, схлипнув царевич і тернув себе шапкою по очах. Його велике праве вухо почервоніло і горіло, як мак. Але велика кривда мене пропікає, що ти, отамане, не віриш мені, та ще й залякуєш. І я прийшов на січ зі щирим серцем, і навіть думки не мав, що зустрінуть мене з недовір'ям. «Стривай!» – перебив його сірко, і спантеличено витріщився на Івана Міюського. Дві золоті мушки вилетіли з його очей і сіли Міюському на носа. Якщо перед нами царевич, син московського государя, то чого ж він балакає нашою козацькою мовою, га? А ти, пане отамане, вислухай до кінця. Іван Міюський почухав носа. Вислухай, і тоді всі возьмуть утямки, чого його сиятельство приїхав на Січі з Дону, а не з Москви. Еге. Ну ну, погодився Сірко. Послухаємо. І вся старішина, дідирайці, значні та знатні товариші схвально кивнули вусами і наставили вуха на молодика. Чого ж це московський царевич балакає козацькою мовою? Бог свідок. Знов заговорив гість, «Я єсьм правдивий син великого князя і государя Олексія Михайловича, а не якогось там царка з підданих йому земель, і звуть мене Симеон Олексійович». Молодик тричі осінив себе Христом, золоті мушки перелетіли на його руку, і всі, навіть підсліпуваті діди-райці, та гетьманський посланець зуб побачили, як та рука засвітилася. А кого ще крутить сумнів, той може своїми очима побачити знамення на тілі царевича, сказав Іван Міюський. Царський вінець на плечі і молодий місяць, перехрещений із шаблею на грудях коло серця. Ну, «Роздягатися тут ніхто не буде», – сказав сірко. «Розумний і так побачить». Кошовий раптом підвівся, скинув шапку і вклонився молодикові. Услід за ним підхопилися всі запорожці і шанобливо схилили голови. Трохим зуб нагнувся так низько, що дістав оселецем до лівки. І якась мушка влетіла дідові райцю перепічці в ніздрю, і він голосно чхнув. — Гапчхи! — Правда, — сказав сірко. — Гапчхи! — ще раз чхнув старий перепічка, аж його сиві вуса пішли в розліт. — Будьте здорові, — зичливо мовив сірко до старого. І... Коли перепічка обчхнула третє, і мушка кулею вилетіла з його волохатої ніздрі, Кошовий вилів накривати сирно на честь великого гостя. Січові кухари-кошовари вже були в погатівлі, бо ж Кошовий повернувся з походу, тож бігцем понаносились скільки всілякого їдла та піла, що розбігалися очі. Печена білуга і севрюга, з риби ще чилик, билизна іщука, щука, камбала, сула і вирезуб. Покраєний на ласі шматків ялиний сом, тарань та рибець стікали густим як олива жиром. Для дідів райців, котрі часом полюбляли солонцювати дрібненькою рибкою, напражили в'юнів, бобирів, явдошок і сцикавок. Риби було якої хоч в волю. Бо через чому не смажили чотириногої дичини. Вони, ці небараки, сугаки, харсуни, бабаки, бобри та всяке дрібне суслині якраз і розносили пошесть. Натомість кухарі е, печіборщани ішкаша насмажили тлустих диких качок, крижнів, огарів, кречітів. Нирків, крячків, яких козаки настріляли на базову луку, вони там літали хмарами, іноді так затуляючи небо, що серед білого дня смеркало. Один крижень був такий велетенський, що сірко грішним ділом подумав, чи не запекли його домашнього півня горлопана, якого він тримав у себе замість годинника. Ні, забожилися печі борщ. Інеїшкаша, хто б же ж підняв руку на горлопана, таку мудру птицю, що поки не закукурікає, той світ не розвиднеться. А ще із м'яса печіборщ інеїшкаша принесли пастурми та в'ялиної конини, що її козаки насмикали під тягиною з-під татарських сідел. Із тих трофейних набутків припели рлий бариловина та діжку бузи. А горілку поставили свою, сулії, з такого темного шкла, що п'єш і не бачиш дна. Сірко підняв свій срібний кубок за здоров'я царевича Симеона. Випив і так голосно крякнув, що на тарелі здригнувся велетень крижень. Видно, бідака подумав, що то подав голос, хто зі скачиної зграї, яка летить його визволяти. Та де вже? Усі запорожці теж голосно випили. Навіть діди райці, гнилиця, кваша, черкас, щоб тиски з перепічка і покришка вмочили вуса. А писар Яковина – Піднісши до рота чару з черленим вином, Раптом у що зверху Плаває втоплена мушка-п'яниця. Нігтем мізинця Яковина підважив її, Викинув з чашки, аж та мушка раптом взяла І полетіла прямо до сірка. Яковина не догледів, де вона сіла. Дуже мізерне було те створіння, Зате помітив, як сіркові очі Знову взялися по золотою. Чорт! Царевич Симеон і собі поволі вихилив чару тягучого заморського вина, Від чого його праве вухо вдвічі більше заліве спалахнуло ще дужче. Запорожці зачудовано дивилися на те вухо, що зацвіло, наче ружа. Симон Олексійович випив, однак до їжі не барився. Він і далі стояв зажурений, опустивши очі під сирно, хоч сам сірко визнав його сином царя Олексія Михайловича. Запорожці ж наминали так, наче молотили у стоці пів, смачно плямкали, сьорбували, прицмокували, аж лящало за вухами. Вони вмить роздерли на шматки крижня і вплили його разом із пупом, печінкою і серцем, не залишаючи бідному качерові жодної надії на порятунок. Вино булькало в горлянках, вступало у кров та текло по підборіддях і вусах. Сірко, закусивши качиним крилом, натоптав череп'яну люлечку, викрисав вогню і пакнув жовтим димком. З рота йому випливло кругле кілечко, схоже на сережку, що поблискувала у вусі сірка. На обідку сережки внизу темніла вишнева краплина гранату, а по її бокам тулилися дві дрібніші перлини. Жовте кілечко диму поволеньки покотилося над столом до Андрія Яковини. Писар відхилився вбік, однак і кілечко звинулося ближче до нього. Він мене сьогодні доб'є, подумав Яковина. Сірко ніби того й не бачив. Він обернувся до царевича Симеона, котрий досі стояв, скромно опустивши очі. Сядь, чемно припросив Кошовий. Нехай полини висять. Коли царевич сів, усім якось полегшало. Випили ще почарі, і гетьманський посланець зуб, примруживши сизе око та, підсмикнувши руками киреї, звернувся до Симеона з такими словами. Я незабаром вертатимуся до нашого гетьмана Івана Самойловича то чи не хотів би ти написати своєю рукою листа до рідного батечка? Та й самому гетьману можеш написати, а я передам твоє письмо прямо з рук у руки. Гетьманові передай мій усно. що тут писати, мовив Симеон. А до царя батечка я не можу передавати листів, бо їх так чи так перехоплять бояри. Хіба ти не знаєш, як ці негідники ненавидять царських дітей? Вони б усіх государевих спадкоємців передушили, аби захопити кормило. Смішний, дурне, ти кажеш, пане Зубе. Я хе, дивуюся з тебе. Зуб ніяково примовк і не знав, куди подіти свої замащені риб'ячим жиром руки. «Про мене, Семене!» – буркнув він, облизуючи пальці. Царевич не втямив, що Зуб мовив приказку, і подумав, що це він його зневажливо назвав Семеном. Через те вирішив присоромити Зуба ще дужче. «Чи може ти здатний передати мого листа прямо у руки цареві? Вхожий ти в государеві палати? га? Ні, відповів Зуб. До гетьмана можу підійти коли завгодно, а до царя той гетьмана сплоха не пустять. Не пустять, не пустять, в один голос підтвердили діди райці. Викотять, як бджоли муху. Ото ж бо Сказав Симеон. І немає в мене такого чоловіка, щоб я міг передати листа через нього прямо в руки батінкові. Надто багато ворогів у мене. Тому прошу всіх вас, панове запорожці, а особливо тебе, пане Кошовеятомане, нікому з московських людей не говорити про мене. Боже, збав, своя хата, покришка, сказав дід покришка. У нас на Запорожжі, щоб ти знав, кожна тайна і кожен курінь під покришкою. Звідси не вислизне жоден секрет. Не вислизне, не вислизне, затрусили вусама. Вусами діди райці, гнилиця, кваша, черкас, щоб ти скис. І перепічка. Я так розумію, що ти до нас прибився не з доброго дива, мовив Сірко, посмоктуючи люлечку черепушку. Що ж же тебе привело саме до нас? Не Іван Же Міюський. Мене привела до вас сама доля, сказав Симеон. Он як. Тоді ми готові тебе вислухати. Від початку і до кінця. Добре, погодився він і, кашлянувши в кулак, щоб прочистити голос, розпочав свою неймовірну оповідь.